Autoportret în timp de veghe. Veghez la poarta lumii, fără decanate. Aici ideile, cuvintele noastre, devin adevărate. Iau chipul zvelt al podurilor de beton, Iau trupul drept al schelelor de fier, Le atingi cu auzul și le au sunet, au ton, Le izbești cu privirea și ele nu pier, Le pipăi cu trupul, cu sufletul, și vezi că există. Aici începe lumea nouă comunistă. Cuvintele goale, ideile ciunte, Rămân afară. Aer se fac, înnorat, Ticvă îngropată în nisipuri de fiară. Veghez și sunt drept și înaltă e umbra mea. Constelația ochilor mei e atrasă de roșia stea. Privirile mele sunt drepte, sunt nemișcate. Oh, păsările s-ar putea odihni în ele ca pe niște ramuri colorate. Autor Nikita Stănescu Lectura Maia Martin